Директор трохи на коліна не ставав. А що я можу? Не розірвуся? Так-так, я розумію. Мене літа до землі гнуть, я вниз, а ви угору та угору. Дистанція, так би мовити, зростає. А я за вами весь час стежу. Окрему поличку для ваших книжок завів. Усе, що з'являється купою. І читаю. Красиво пишете. Красив. Іскрометний талант у вас, іскрометний Не знаю, красиво чи ні Але принаймні грамотно Зобразив на обличчі скромність Хоч на Бульварі було темно І його пантоміма немала глядача Геніальності від людини не можна вимагати Це від Бога, як кажуть Проте елементарна літературна грамотність для професіонала Іскрометний, кажу, талант у вас підвищив голос Перепеча, повернувся до Ярослава і задирикувато відкинув назад голову. Його дрібненькі окуляри в дротяній оправі блимали десь біля петринного плеча. Іскор багато, а вогню мало. Не дуже зігрійся. А може я на старість мерзнути почав і занадто багато від літератури вимагаю? Так що близько до серця моїх слів не приймайте. Розумію, вам сьогодні такий фаєрверк влаштували, а тут я зі своєю кислинкою. Але не сказати, що на серці не можу. Не можу. Давно виглядав вас у наших краях. Колись навіть у Києві перебуваючи зайти хотів, але тоді не насмілився. Тепер насмілився. Бо після п'єси по-живому. Даруйте старому пенсіонерові, але не усією душею на плуга свого навалюєтеся. Мілко орете, мілко. Тепер це модно в сільському господарстві. Ледь дряпнуть землю і зерно кидають. Але хто дуже тою новинкою захопився, той такі бур'яни розвів, що вовки на полях виїть. І в ваших книгах бур'янчику багато Ярослави. «Бо землю не одуриш, і людей не одуриш». Книга вона як карточка автора. Усе про нього розкаже. Не болить тобі те, про що пишеш, Ярославе. Слова ніби і такі, як треба, але за словами нема нічого. І не знаєш ти гаразд того, про що пишеш, Ярославе. Пробач, що на ти. Для мене час ніби зупинився». Ніби знову ти прийшов до мене на пораду в червоних чунях з портфеликом. Не чекав від мене такого повороту. Можеш образитися і піти геть, маєш право. Дружина на мене сердилася, коли я сказав, що дочекаюся тебе. Наговориш, каже, зайвини, яке твоє діло, кожен живе, як уміє, яке право маєш повчати. А я кажу, без ніякого права. Викладу в очі все, що в мене на душі, і хай сердиться, хай тікає від мене, коли критики не навчився розуміти. Але якась скабочка в серці лишиться, бо я йому не чужий. Критику я розумію, криво посміхнувся Петроню, тепер уже радіючи, що на бульварі темно, і співбесідник не бачить його обличчя. І належно сприймаю. І, звичайно, вдячний, хоч після такої схвальної реакції глядачів на виставу, дещо дивна ваша критична позиція. Взагалі, щоб судити з такою певністю про сучасну літературу, треба бути фахівцем. Та я не про літературу, де там епітети, де метафори. Тут у тебе все як треба, і метафори, і епітети. Я про те, що за словесним мереживом барвистим, за метафорами і епітетами. Чого ж вам не вистачає за тим мережевим? Не приховував глуму. Чого там нема такого, що є в інших книгах? Ви тепер маєте час читати і порівнювати. Тепер у мене час справді є. рушив, спокійно, без поспіху, постукуючи об асфальт залізним наконечником патериці, ніби секунди відлічував. Чортів дідуган! Де він узявся на його голову з тою критикою? Маргарита пожде-пожде та й накиває п'ятами. Після всього, що було сьогодні лишитися самому і коперсатися всю ніч у власній душі,